Hát akkor a javaslataim. Az országos takarékpénztár előtt egy szoborcsoportot helyeznék el. Marsz Károly kezében a tőkével, Szécheny István kezében a hitellel, és Fekete János kezében a kamatlábbal. A fővárosi tanács elé a Laokon csoport magyar változatát tenném, három elcsigázott ügyfére tekeredik egy aktakukat. A Petőfi Sándor utcai szivárvány áruház előtt a volt vezető állna, amit éppen leleplezik. Az iKV elé azt kéne felállítani, amit a leggyakrabban kapunk a munkájuk helyet. A belvárosi Telefonközpont menőmanú szobrát kapná, a talapzaton a felirat, csak nekem van vonalam. A Madács színház épülete elé egy egeret tennék, hát ha így kicsalogathatnám a macskákat a nagy közönség elé. A budapesti közlekedési vállalat egy tömött busz szobrát kapná, az utasok a Nándor Fehérvári diadal tömegjelenetét villantanák föl, az ajtóban a blitzelő dugovic titus éppen magával rántaná a mélybe az ellenőr. A triál egy legóból épített eladó lány szobrát kapná, aki két forint bedovásával mondogatja, nincs, nincs, nincs. Az építés és városfejlesztési minisztérium előtt egy kényszerzubont viselő, magánépítkező állna, aki kisméretű falazót églát akart venni. A szobor mellék alakja farkas Bertalan, aki űrsétája során közelről láthatta az építő anyagárakat. A közlekedési minisztérium előtt egy egyszerű dugó lenne, hogy ne tudjanak se sebe menni. A kulturális minisztérium előtt Budapest legmagasabb kompozíciója állna egy óriási acélszerkezetű piramis, mely közadakozásból jött össze. Azok hoztak egy-egy követ az óriási gúlába, akik bölcsészként végezve nem akartak tanárként elhelyezkedni. Végül szeretnék megelőlegezni egy szobrot a majdan felépülő nemzeti színháznak is, mégpedig egy olyan szobrot, mely az építés során a legtöbbet segített, egy munkagépet. A kéregető eszkavátor. 84 kiállításon, és merő véletlen kezembe került a Volán turiszt és a Budapest program füzete. Lenyűgöző olvasmányok. Nem, nem az áraik miatt, a programok miensége miatt. Egy-két példa a Kerékpár Kerékpártúra Ausztriában. Szerintem eddig csak a trabantunkat röhögték körbe, és gondoljanak bele, mi lesz, ha meglátják, hogy már csak biciklire futja. Szájki ki és gyalogolj. Jó, csak a Merkur küldeni végre meg azt, amiből ki lehet szállni. A volánturiszt két jelmondata példamutató lehet. Itthon-otthon van, és itthon olcsóbb. Az utóbbit ki is próbáltam. Bementem egy étterembe, ettem, számoltam, otthon tényleg olcsóbb. Megittam egy kávét a Novotelban, számoltam, otthon tényleg olcsóbb. Megnéztem egy striptease táncos nőt, Munkaközben, mindennel számoltam, otthon ez is olcsó. A Budapest turisz ajánlatai közül számomra a legérdekesebb a fehér elefánt túra volt. Ez egy csúcs. Én csak az utazási irányomat jelölöm meg, kelet, nyugat, dél észak és meglepetés lesz, hogy hova visznek. Vácz, szeged, Sopron az. Majd kiderül. Ajánlom a kabaré szerkesztőinek is, kövessék a Budapest turiszt példáját. Mi csak a számaink címét adjuk meg és a témáját. túl a poént találják ki a hallgatók. Parolacsa. Ezt a szót a nagyolasz-német szótárban találtam meg. A parola pejoratív, vagyis csúnyító képzővel, mert az olaszban ilyen is van. Jelentése. Gemeynes, Heslihes, Zóti Gessvort, Schwimpfort, beleidigunk, Vagyis csúf, ronda beszéd, sértés, szitok, káromkodás. Róma közelében van egy előkelő drága étterem, ez a neve. Parolacsa. Belépnek a vendégek és a pincér rájuk förmed, kezdve a vezérigazgató úron. Te vénstrici, megint itt vagy. Kihívott. És hol loptad ezt a jaguárnak csúfolt ragacsot? Zabánámi Tömnéd a pofád, mi? Na, ragd le azt a szalonnás hátsódat oda a zsarokba. Lökünk valami moslékot. A vezér ragyog. Most az ősz felékszerezett grófnő kerül sorra. És ez a vénszipírtyóki érdemesült strikkurva? Miféle balsor ide? Nem megy a kupleráj? Csak le te csak is az örgő csontjaidat, de vigyázz, szét ne essél. Tudsz még rágni, vagy kipottyan a műfog sorod? A grófnő is sugárzik és boldogan fizetik a háromszoros felárat. Tetszik látni? Ez a különbség. Mi ezt idehaza, bárhol, minden felár nélkül megkapjuk. Csinos, nerc, sportbundás, 40es hölgy, érezhető akcentussal, s olykor angol szavakkal keverve, ám, Amúgy folyékonyan beszél magyarul. Én ugyanis már kint a States-ben születtem, ott is nőttem fel, de Daddy meg Mami török Szent Miklósi. É. És ő most haza akar települni végleg? Igen, én nekem elég volt odakint. Hol élt? Amerikában. Chicago, Chicago, downtown, on the street. Ját már arrafelé? igen, igen, yes. háromszor is. Bár minden alkalommal csak rövid időre. Well, akkor megérti. Mit Hát, hogy miért akarok eljönni onnét? Miért? Valóban miért? Anyway, azt egyszerűen nem lehet kibírni. A lárm, a zaj, fogalom, a loop, örökös, elviselhetetlen zakatolás, a csörömpölése. Ja, igen, az a magasított uh, városi körvas. Ja, ja, meg a "Rengetek hold up, fényes nappal, nyílt utcán kirabolják az embert, még meg is késelik, és senki nem segít. Oda se néz, rohannak tovább, és a drogosok, a feketék. A puertorikóiak, mafiák Meg hát ott perszekem belül Jön a kommunizmus Kommunizmus? Amerikában? Ezt maguk itt Nem tudják De meglátja Kommunizmus lesz És ezért tetszik ide települni? Yeah. Mi nálunk már nem lesz? Uram, uram, figyeljön ide, nem vesz alámit. Pik herc, kitűnő minőség? Hm? Tényleg szép, megveszem. Uh -huh. Uram, uram, van kitűnő konfekciózakom, vörös október, május egy, nem vesz? Vörös októbert? Hm? Már is egyet? Ha? Na, tulajdonképpen tényleg szép. Megveszem. É. Tegye szép, a szaláminálra. Uram, uram, uram, figyelj ide. Hajat. Hm? Finom, igazi hajat nem vesz? Hm. Tessé megfogni. Egészséges, hosszú, könnyű, tömör parokához váltömésbe. Első rangú hajat, nem? Uh, ha. Tényleg szép. Tegye a többi közé. Jops. Ura, ura, ne menjen még. Vért. Vért nem vesz. Hm? Hm? Ás. Erhá pozitív, tiszta, egészséges, garantált a jó minőség? Uh -huh. Vér, jó, jó, tegye a többi közé. Uh -huh. uram, uram, várjon még. Ezért hazát, anyaföldet, nem? Hm? Nem vesz? Igen, kitűnő hazám van eladó, hm? Sejmes a fű, kétfajta alföld, egy kis és egy nagy, középen egy csodálatos folyó, tavak, erdők, uram. Nem vesz hazát? Na? Jó, jó, jó. Rég vágytam egy hazára. Mennyivel tartozom? Ja. Hát akkor tetsz. Akkor volt két szalámi, két zakó, egy egészséges haj, négy liter vér, egy alföld egy Dunántúl, az az egy haza, az egymű, 45 meg 720, ez az egy 1230. Uram, tízmillió a vége. Tisztelt excellenciás úr! Felhívjuk figyelmét, hogy gazdaságossági okokból az ön külön repülőgépét hazánk légterében nem vadászgépek, hanem sárkány repülők kisén. Kérjük ezt a tényt a külön gép haladási sebességénél szíveskedjenek figyelemben. Földetérés után szíveskedjék a lábakat alaposan letörölni, majd ellépni, csökkentett disszázadunk, Horváth Béla tizedes előtt. A himnuszokat és a rákóci indulót, ifjabb burai duci klarinétművész, a népművészet mestere adja elő. A díszember előtti ellépés után kérjük, szíveskedjék két-három percig mozdulatlanul maradni, hogy fotóriporterünk elfogadható felvétel... Készíthessen önről pajtásgépével. Ezután, Excellenciás uram, beszáll a fellobogózott Zaporozsecbe, amelyet díszrolleros rendőrök kísérnek. Lállása a Rottenbiller utca 99-ben, a harmadik emelet 19B-ben Özvegy Szalmiák Dezsőné fizetővendég szolgálati lakát. Öné a felső ágy. Mosakodás után... Ezt elmondom még egyszer. Mosakodás után kérjük a lavort kiöblíteni. A programból első nap megérkezését követően, Excellenciás Uram, megkoszorúzza a Nasfolya utcai szociális otthon 1967-ben lerakott alapkövét. A koszorút az otthon szocialista brigádja készítette, társadalmi munkában. Nagyon kérjük, a koszorúra szíveskedjék vigyázni, mert azt használat után beragasztják a brigádnaplót. Koszorúzás után séta a vízivárosban, Csőtörések megtekintő. 14 és 15 óra között munkaebéd a 23.888-as számú húsüzletben. A menü. 15 főt főttarja, kenyér, mustár, és Márka Málna. Utóbbi kupak járt. A jó államközi kapcsolatok bizonyítása érdekében szíveskedjék a Hegedű utcai központba küldet. délután fogadás a parlament munkácsi terve előtt. Kérjük, hogy a csökkentett fűtés miatt szíveskedjék melegen öltözködni. Este egy amatőr színjátszókör díszelőadásának megtekintése a szünetben kávé. A műanyag poharakat tekintse a Magyar Népköztársaság ajándékát. Elülbelül 22 óra után hajtat excellenciás uram a szállására a 7 C jelzési autóbusszak. Szállására érve lefekvés után fújja el a gyertyát! Második nap. Ébresztő és reggeli után sajtótájékoztató a déli vasút önkiszolgáló étteremben. A sajtótájékoztatót követően kültőpénzéből vásárolhat levezőzöldséget, és foghagymát a nagycsarnok. Ön hegyes halomig a Vásári Mezőgazdasági Kutatóintézet Silo H2 felségjelű mezőgazdasági permetező repülőgépén utazik. Érjük! hogy a műtrágya kioldógombot kioldó gombot szíveskedjék a határig egyenletesen nyomogatni. Sok-sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, köszöntöm Önöket úgy is, mint a Nemzeti és a Színház riadócsoport csoport diszpécsere. Körkapcsolást adunk az ország összes műsoros estjéről, melyet a Nemzeti Színház felépítésére rendeznek. Először kapcsolom Márvány Emlődöt, Halló Márvány Emlőd a színházat kapcsoljuk. Hallgassuk a dalt, éppen megy a műsor. Ha én gazdag lennék, El, elnézést, elnézést, a központ egy pillanatra kapcsolna, ugyanis három perccel már túlléptük az időt, úgyhogy már is kapcsoljuk a következő helyszínt, Borsó Szatócs, a művelődési házat kapcsoljuk, ahol keres Emil lépett a színpadra, ahogy látom. Keres Emil egy nagyon kedves verset fog szavalni. Ha én gazdag lennék, Jaga, Diga, Daga, Diga, Daj! Éjjel nappal te csúkot Daga, Diga, Diga, Daga, Diga, Daga Daga Diga. Hatalmas siker, hatalmas siker, lelkes csapat fogadta a művészeket. Nagy sikert aratott többek között a most ide érkezett Besenyei Ferenc. Fantasztikus bravo három percet sikerült eddig az elmaradt átlagból. Következő helyszínünket hagyd kapcsoljam, hegyvégpusztai kultúrteremből Kállai Ferencet halljuk. Gazdag diga, diga, diga, diga, diga. Tehát két színházat építenék, Elnézést, dagadni, elnézést, dagad. Hogy elnézést kérek, a, most kaptam az értesítést, elnézést mondta. kérek a művésztől, elnézést. Elnézést, most kaptam az értesítést, a kedves hallgatóktól elnézést kérek ismét, a helyi tánccsoport után az a művész, aki ezelőtt három perccel még Miskolcon volt, már itt a színpadon, Mindenki szeretne. Nem tudom, Besőnyi Ferenc megérkezett már a következő. Megérkezett, helyszínre. megérkezett. Most már annyira sikerült az időt megjavítani, hogy a buszból csak kiintegedett és tovább ment, és a dalt a buszon énekelte el. Elnézéstől, úgy látom, egyszerre két helyszínen folyik a műsor. Való Kincstokán kincses jelentkezik. A, a busz elakadt az ország uton, de 28-as kilométer között énekelt el kitűnő művészünk a dalt. Erre két tanulja is van, egy traktoros, meg egy arreáló biciklista. Úgyhogy most jelen a tartják a műsort. Na most azt hiszem egy kórus mű is lesz a műsorban. Csöndes nyugodt a városka sportpályája, amolyan tájkép csata után a műsort Besenyei Ferenc kezdte, és ő is fejezte be. Tomboló sikerrel énekelte el a Hain gazdag lennék című dar. Az adományokról csak annyit, hogy itt kaptam egy rendszer, csömörszent kirájon, a helybeli álfész vezetője fölajánlotta a szomszédkerítését teljes mértékben. És Egyenként hozzák, hozzák Talicskákon nagyon-nagyon-nagyon szép nagyon, lét. Nagyon szép, léc. Nagyon szép a lész, kicsit szára, de fölled használja. Elnézést, most kaptam a jelentést, semmit sem tudnak már mondani Csemerpusztáról. Két órát sikerült lefaragni az országos nemek, csúcsból nemek. a műsorból, ugyanis a művészek megérkeztek a busszal és a nyitott ablakon át énekelték a dalt. A műsort felejthetetlenné tette Besenyei Ferenc. Ha én gazdag lennék című dallan, de amit látom, már jelentkezik. Mohács, a Mohács jelentkezik. A igen. népi, népi, népi együttesek kategóriájában a Bereznai László művét fogjuk hallani kórusban. Ha én gazdag lennék. <tos> Ha én gazdag lennék, ha én ma jöttem, csak a színház jó vagyok, akkor vagy hely, nem vagy, nem csak ott, mert a lábam, mert a nem, nem, nem, nem, ott nem, nem, nem, a Hey, hey, megmarad a fél dag, pénzem! És... Kedves hallgatóink! műsorunk csúcspontjához érkeztünk el. Kapcsoljuk a kosutteret A miniszter tanács egyesített férfi kara adja elő, Hetényi István népdal feldolgozását vezényel Lázár György. Hogyha nékünk, hogyha nékünk 4 milliárd volna, a nemzeti, a nemzeti rég felépült volna. De mivel, hogy nincsen, fából van a kilincsen, s a húzója,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 mi, mi, mi, mi, mikor érünk a témbe, tessék mondani, mert akkor át kell venni a tornacipőmet, amikor megmásszuk a propoliszt.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 hodíj cs -csup -csup szuçuçuçú magát. Minek kellni akarunk. Nem tettünk róla, hogy minden magyar a dadogós. Mi azt is, hogy maga indítja a nótát. nem nem nem nem nem nem nem nem nem Nem, nem, nem, nem notáj! Mondom, nem nem nem, nem, nem, nem, haragszom, csak így az ember nem tud befejezni egy mondatot. Ott tartottam, hogy én, én azért is veszek tornacipőt. Nekem mindegy, vegyen. Mi, mi? tornacipő? Hol, mennyiért? Hát didaszt, meg Éri, milyen? Hányat lehet átvinni? Én veszek. Jaj, amikor érünk végre az akropoliszhoz? Pontosan tessék egy perccel előtte szólni, mert akkor kell kivennem a színes filmet a hűtőtáskából. táskából. szólok, még odébb van. Köszönöm. Én nem értem, ez ugye már a negyedik nap. Igen, a negyedik nap. Akkor nem értem. Nem értem, hogy miért van öt törülközöm. Úgyhogy valamelyik... Úgyhogy valamelyik szállodából kettőt hozott el. Csak úgy már csak nem. Márint többet nem. már többet nem. többet nem. már többet nem. többet nem. már én többet nem. Márint többet nem. Márint többet nem. már én többet nem. Már én többet nem. Iszom a akasztom. Sen mo mondom. Már, már én többet nem. Ezzel a cipővel többet nem. Ahogy tetszik gondolni, én vagyok az idegenvezető, de ha nekem nem hisz, kérdezem meg a doktorné asszony. Mint már az útfolyamán több ízben említettem volt, mi már a hetedik alkalommal vagyunk itt görögbe, négyszer voltunk törökbe, kétszer írbe, háromszor finbe, háromszor csebe, kétszer németbe és egyszer Egerbe. Ezt a sok utat ugyanabban a magasarku háromnegyedes szipőbe tettem meg. Az Agropolis megmászásához nem kell tornacipő, igaz, Béla? Béla, ne aludj! Nem! Én nem aludtam! Béla, vedd elő a vadonatúj összeadógépes Seiko-órádat! Hány perc van egy órában, Béla? Hát, hatvan! Huszonnégy órában hány perc van, Béla? 1440. 14 napban hány perc van, Béla? 20.160. És mennyit fizettünk fejenként ezért a 14 napos Görög Béla? 20.20 forintot szívem! Minden perc egy forint beleértve az éjszakát is Béla! Béla te legalább 30 forintot elszúnyok álltás. <tos> <tos> <tos> Szövögez! Kus! Mi mi, mi, mi... mi... Milyen szép óra! Hol tetszett venni? Tessalonikiben cserélj cserélt az asszony egy kiló csöpögő téli szalámiért! Ilyen kelendő ma ma magyar téli szalámi? E, e, eladták a szalámit, akkor maguknak most kezdődik, most, ma kezdődik, most kezdődik a... Most kezdődik a tánc... Kus. M mondom, kus. A akkor maguknak most kezdődik az éhezés. Én már negyedik napja... Éhezem. Úgy van, úgy van, hogy milyen drága a víz, két-három zsakmai pohár vízért rettenetes. Na jó, hát, ugyan leszámítom belőle a poharat, amit elteszek, de akkor valamivel olcsóbb. Na de ez a drágaság, ha maguk gondolták volna. Miért állunk? Én már türelmetlenül várom az akropolis, tényleg. De, miért állunk? A forgalom miatt. Mert piros. piros... Piros, piros, piros! Háromszor is piros! Piros! Piros. piros piros lámpa itt a pont úgy van mint, mint nálunk, amikor pirosra van váltva a lámpa, akkor meg kell állni, amikor meg zöldre van a zöldre, zöldre van a zöldre van a csak ne, ne, ne csúfoljanak. Ne, hogy csúfoljuk. Mondom, hogy azt hiszik, hogy maga indítja a nótát. jól érezzük magunkat. Mi már több ízben említettem. Mi már hetedik alkalommal vagyunk görögbe. Egyszer voltunk törökbe. Meg a jóisten tudja, hányszor voltunk már mindenfélébe. Mi már majdnem mindenbebe voltunk. És a hét görög út egyikén autóval jött. Ügyén vezettem. Emlékszel, Béla, hogy milyen kacskarígos út vezet felfelé a tájget oszra? Hát, még lefelé. Azóta már itt hajlik a térde. Bocsánat, ne haragudjon. Te, te tessék. Az a szép hegy ott már, az az Akropolis. Az a szép... Az, az a, szép, a szép, az a szép, akinek a szemekék, hogy? akinek a szemekék. Oh, hogy maguk mindenre tudnak egy dodogós magyar Az a Szép hegy... hegy a, a, nem tudom. Igen, az már az akropolisz. Készüljön, aki fel akar jönni. Na hát erre vártunk. Erre készültünk egész út alatt, és most itt vagyunk. Ja, maga följön? É én? Maga? T -t -t Tulajdonképpen fel. Fel, fel, fel, fel vit kézek a csatára, a szemszapadság hozzamára. Megdörög a az a csatára. Megérkeztünk, itt vagyunk az Akropolis lábánál, kérem szépen jelentkezzen, aki fel akar jönni az Akropolisra. Doktorné! Mind bár emlézettem volt, mi már hetedik alkalommal vagyunk görögbe. Hétszer láttuk az Akropolis, minden megyünk. Én meg ilyen találtam a szállodában egy gyönyörű színes prospektust, abban minden benne van. Én sem megyek.